Az a bizonyos sztálinvárosi anekdota. Velem történt meg egy híressé vált, mert kortörténeti anekdota. És épp sztálinvárosban. Jöttem megnézni főmérnökelftárs, hol is lesz a nagyolvasztó. Itt íróelftárs, ahol most vagyunk? De hát ez csupa gizgaz meg gyom. Mikor lesz ebből kohó? Íróelftárs, szociálista rohan munkával augusztus 20-án lesz csapolás. Az ide két hónap mérnök, elvtárs, és még egy kapavágás sem történt. Legyen nyugodt, írótás. Augusztus 20án itt folyni fog az acél. Egyébként jól értettem, örkénynek hívják az írótár. Igen. A gyógyszerész fia? Igen. A csillagpatika a Igen méltóságos úré? Igen. Ja, úgy. Akkor elárulom, író úr. Lófasz fog itt fojni, nem acél.